Všetci zástupcovi a všetkých vtákov môjho kráľovstva? K Ą, tak áno, či nie? Hmm, no, tak sme všetci. Kr kr kr král král náš, všetci dôležitý. Zvolal som na tento snem všetkých. Nie všetkých dôležitých, Vrana. A ty nie si povolaná rozhodovať, kto je dôležitý a kto nie. Sova, poobzeraj sa, či niekto nechýba. Uh, uh, uh, stáhmla sa tu rozdiala. A ako si zle vidím. Veď vieš, že za dňa... Tak si nasaď okuliare. Uh, ja... Uh, uh, uh, ja uh, tuším som si ich zabudla. Kukú, kukú, kuknem sa ja. Ty radšej kukaj do papiera a vyvolávaj podľa mena všetkých vtákov. Kuko. Však ja prídem na to, koho krijecie. Začni. Uh, kuk, kuk, kukam teda. Uh, drost? Tu som, pane. Aj vlha, aj slávik tu je. Uh, Sú pani, kde nevidím. <laughs> Naozaj ti okuliare chýbajú. Tu som, pane. A Kormorán? Uh, priletel som na tvoje rozkaz, uh, pane. Aj Pinka priletela Hestá a kuk, kuk, kukám? Aj bažans tu to, to, tam cez ňu letí. <gul> kukul, kukul. Vrabec! Vrabčiak! Strrrrapáčik! Vrabec? To on chýbal. Toho tuláka ste kryli. Kde si zasa bol? Ako si sa opovážil zasa meškať? Už tretíkrát meškáš, Vrabec? Čo si myslíš? Kto si? Hlavičku mám strapatú, šaty samú záplatu. Všetko poznám, všetko viem, na všetko vám odpoviem. Všetko vieš iba jedno, nie? Že ťa za tvoju neposlušnosť kruto potrestám. Sám vlastným zobákom ťa roztrám. Zmiluj sa, pane. Ja za nič nemôžem. Nie? A kto teda? To tá moja zvedavosť. Nestačí mi ju uspokojovať. Chcem byť všade, všetko vedieť a... A vieš? Čo? Preca všetko. Možno čvirik. viem, možno Čvírik... vec. Všetko viem iba ja, tvoj král. Si nepresný a ešte aj drzý. Trest... Ťa neminie! Odpust mu, pane, ješte mladý. Krá, krá, krásne mladý. a hlúpi. Kuk, kuk, kukni kráľ náš, bude nám za tým lapajom ľúto. Mm, vy sa ho zastávate. Viete, že každý prečin v našom kráľovstve musí byť potrestaný. Ale tresty sú rôzne, aj miernejší by. Čvirik, čvirik, stačil? Ešte bude vyjednávať. Ale aby ste nepovedali, koľkokrát sa tento otrhanec zomeškal, Vrana? Tuším krát, teda trikrát. Teda trikrát? Tak ty všade bol a všetko videl. Zodpovieš mi na dvakrát tri otázky. Koľko je to dohromady? Čvírik, čvírik, tuším 6. Tušíš alebo vieš? Môžem sa poradiť? Nie. Tak teda čvírik 6. Právne. <tým> Čvírik, na prvú otázku som odpovedal. Ne, nevyjednávaj a počúvaj a dobre premýšľaj. Kto je mojím najmilším spevákom? Kto vie moje srdce piesňou rozhoriať. Hlavičku mám z trapatu, šaty sa záplatu. Všetko poznám, všetko viem, na všetko vám odpoviem. Čvírik, čvírik, čvírik, čvírik, čvírik, čvírik, čvírik. Viem čvírik, viem to viem, Hneď ti odpoviem.